Того ж року восени я знову, хтось пам'ятає цей анекдот, приїхав у Париж. Цього разу то був готель на Рю-Дю-Сінь, назву якого з причин, що стануть вам зрозумілими далі, я замовчу. З готельного проспекту випливало, що то автентична будівля XVII століття у серці міста з традиційною і водночас родинною атмосферою. Там усередині і справді збереглися ще ті старопаризькі габарити. Передреволюційні, передбульварні, передосманівські. Така собі тіснота антикварного штибу. Це щодо інтер'єру. А щодо розташування також, правда, у серці. Форум поруч, шатле поруч, лувр поруч. За ним садить у лірі. Сіте близько Сен-Мішель через річку. А головне, навколо був Сен-Дені з його повіями. Пригадую, як вони завжди там походжали перед будинковими брамами і на перехрестях, і як вони по всякому часом і свистом, ледь не художнім, закликали до себе нас, перехожих чоловіків. Одного разу ми всією в'атагою сунули по Рю сен дені вниз від станції метро Страсбур-Сен-Дені, і хтось взявся їх фотографувати з безпечної відстані. Всі ці їхні розрізи, декольте, боа і панчохи на шовкових підв'язках. Тоді Пако, наша людина в Парижі, так і кинувся йому навперейми і люто нагримавши змусив пензлювати далі і не озиратися. За його словами, і він мав рацію, ще хвилина із-під землі вискочило б кілька здоровенних абреків, яких довелося б заспокоювати хіба що відкупом, і ще невідомо, чим усе б закінчилося. Я нагадав йому, що влітку ми крутилися десь тут у трьох із пат, і їй таки вдалося поклацати цілком без наслідків. Ми потім роздрукували ті кілька фоток з її, здавалося б, нічим не прикметними вуличними перспективами, в яких завжди бовваніло в дві-три характерні жіночі постаті. Так то було дуже здалека, зауважив Пако. І знову слушно. Одного з перших вечорів я раніше за інших повернувся до готелю і зачинився в кімнаті. У день зі мною трапилося те, що зазвичай траплялося в ті роки, як результат поєднання алкогольної ночі, того разу двох поспіль, кризи середнього віку, міцної кави і сигарет. Я публічно знепритомнів. Чому це сталося саме на бульварі де Себастополь, однозначно не відповім. Невже в усьому винна його назва? Пам'ятаю, як у тому в'єтнамському поплавку «All you can eat» куди завів нас пройди світ Пако, щоб ми за сорок франків наїлися на три дні вперед, я раптом подумав, щось що тут мало повітря. Ще пам'ятаю, що виходив з нього на бульвар, дивуючись, як можна ступати по землі настільки ватяними ногами, потім різке затемнення і кілька прогуляних на незнаній території хвилин відсутності. Після цього я вже знову все пам'ятаю, в очах прояснюється погляд, уперся в небо, моє тіло в положенні лежачого не б'ють, наді мною голови друзів, пакотицяє мені якусь воду чи коньяк. Я розтягнувся на асфальті посеред бульвару, все чудово, а краще сказати, я знову з вами, привіт. Добре, що на паризьких вулицях щодня не притомнює пару сотень людей – Інциденту не зауважено. Але увечері я вирішив взяти деяку паузу в цьому досі неперервному movable feast» і повернувся до готелю раніше. Зберегти себе так, щоб дотягти до відпущених 47 років, от яке почесне завдання час від часу виникало переді мною. Тому я ліг у ліжко навзнак і заплющив очі. Тому я ліг у ліжко навзнак і заплющив очі. Зазвичай ця поза означає, що мене навідають кошмари, і я, можливо, кричатиму. Проте вони починають мене душити не відразу, слід поглибше провалитись у сон. Щойно я вибрів на край того провалля, щойно в моїх вухах пролунало кілька перших напівбезглуздих фраз. А пакова голова – яка, здається, одну з них і вимовила розпалася на різнокольоровій клапті, як за стіною почувся заливистий жіночий сміх? Він і вихопив мене із провалля назад у яву. Сам по собі звук жіночого сміху не є чимось аж настільки збудливим, але цей конкретний був там був ще й чоловічий голос. І саме він провадив, тобто лунав гучніше і певніше Таке собі самовдоволене низьке муркотіння Нахабно безсоромного соромного котяри Від нього і народжувався той жіночий сміх Відданий і вже готовий, розкладений з розведеними ногами І це було воно, те, що мене пронизало і поволокло з напівсну Я чинив цьому опір намагаючись не розплющувати очей, проте за якісь чверть години такої боротьби з власними повіками, я зрозумів, що вислизнути у паралельну реальність найближчим часом не вийде. І навіть коли за стіною все на певний момент затихло, і голос, і сміх, я вже не зміг нікуди вислизнути. Я лежав у темряві напружено вслухався. Просто так. Тишею це скінчитися не могло. Це мусило мати продовження. Як пишуть у цих випадках популярні прозаїки, щось мені підказувало, що так воно і станеться. Звичайно, невдовзі все почалося. При цьому вона вже не сміялась, а він уже не муркотів. Її робилося відчутно більше, ніж його. Вона в наростанні заволодівала всією акустикою, він лише доповнював, то потрапляючи в ритм, то випадаючи з нього. Як це назвати? Ні, це не спів, і не стогін, і не лемент. Ви знаєте, що справжнього слова на це немає. До речі, чому? А може в якихось мовах є? У французькій? Що міг я відчувати, лежачи в сусідній кімнаті з розплющеними очима, відокремлений лише стіною від їхнього стрибучого французького ліжка? Що, окрім безнадійності, кої ерекції? Моє відчуття я назвав безмішаним. Я заздрив йому і ревнував її. Зрештою, в поляків це чомусь одне і те саме слово, ти знаєш. Я – жахливий ревнивець, Особливо, коли йдеться про цілком незнайомих дівчат, які при мені виявляють закоханість у своїх супутників. Ідіотко, думаю я в такі хвилини, якби ти тільки знала, як багато на цьому світі ти втрачаєш через те, що плутаєшся з цим придурком, а не зі мною. Менше з тим це побіжна заувага. Не скажу, що я не намагався ховати голову під подушку. Так само не скажу, що це мені помагало. Більшою мірою Помагав невідзвідки відзвідки посланий Мені рядок поета Рембо «Париж заселяється знову». Він виявився Таким собі внутрішнім рефреном, Що цілком незле Накладався на їхній Глосовалійний екстаз. «Париж Заселяється знову, Па-риж-за Селяється Знову Париж засляяється з нову. Про любощі в готелі, а точніше в сусідній кімнаті, у цій книжці невдовзі ще буде. Але то не моя історія. Ця моя.